Тільки ніж коло пояса. Одні пани до да козаки ходили при шаблях. А вдруге знаті було з того, що підперізувались по жупану, а кунтуші носили на опашку. Тоді було, коли не пана, бо не козак, то по кунтушу й не підперізуйся, щоб інде носа не втерто. І ще ж з того були вони знаті, що не важились ходити в кармазинах. Ходили тоді в кармазинах тільки люди значні да шабльовані а міщани одягались синьо, зелено або в горохов'яний цвіт. Убогі й носили личакову одежу. Через те козаки дражнять було міщан личаками, а міщани дражнили козаків кармазинами. Гості сиділи за трапозою немовчки. Балакали такий геть то голосенько, що Петро мусив добре гукнуть через вози добридень. Обернулись тоді до нього дві чи три голови. «Пане господарю!» – каже – і ви, шановна громада, просить Павлоцький шрам пропуска через табор. Скоро назвав шрама, зараз деякі поставали, де й дивляться. А господар пізнав Петра, да й каже. Де ж той шрам? Це хіба десята доля старого шрама? Де тобі десята? Підхопили шуткуючи гості. Хіба сота? І сотої нема. Закручали усі гурбою. «Хоч тисячу красних жупанів і зложи докупи, то все-таки не буде шрама!» Усі були раді з такої вигадки. Інші аж реготали, клюкнувши уже зранку добре. Якось під'їхав і сам шрам. Скоро загледіли його сиву бороду, зараз вози пооткочували геть і повиходили до його назустріч. Господарі з пляшкою і чаркою попереду. «От наш старий шрам!» Кричали міщани. «От наш батько!» «Що це, Тарасе?» – каже тоді шрам господарові. А господар колись був у охочих козаках у шрама сурмачем. Супротив кого се ти зложив такий табір? Здається ж тихо на в країні?» «Да я тобі тихо, пане полковнику, чи панотче? Я вже не знаю, як тепер тебе величати. Каже Тарас Сурмач «Де тобі тихо? Сьогодні народився в мене такий лицар Що ж земля затрусилась Дай мені Бог сина такого ж, як і я Тараса Коли ж голови не откусить То й він по-батьківськи трубитиме козакам на приступи Та й тепер уже трубить на всю хату Нехай велик росте та щаслив буде Каже Шрам Чим же тебе шанувати, вельможний пане? «Нічим не треба, Тарасе!» «Як то нічим?» – здивувавшись, каже Сурмач. «Хіба за рок положив?» «Не за рок, Тарасе, а пробувши до Києва, всяк християнин повинен перше поклонитись церквам Божим. Не так київський вже був і Тарас, щоб угомонився одразу. «Добродівмій!» – каже. «Любезний!» «Коли б я знав, що така мені на старість буде честь від пана Шрама, то враг мене візьми, коли б я засурмив вам хоч на один приступ. Хіба ж ти не рад моєму Тараскові, що не хочеш попорськатись його пелюшок? Тобі, мабуть, байдуже, чи виросте з його добрий козак, чи закорявія, як жидовча?» «Рад я йому з щирого серця», – каже Шрам. «Пошли йому, Господи, щастя й долю». Тільки ж не та пора тепер, щоб гуляти на підпитку. Та на добре діло добродію завжди пора. Дивись, скільки возів коло хати. Ніхто не одсуравсь моїх хліба солі. Інший на ярмарок брався, інший у гай покілля, інший спашною до млина. А отже, коли припало пильне діло, то треба привітати нового чоловіка, то нехай ярмаркує собі, хто хоче, нехай свині лазять у город, а жінка рве на собі волосся. Тут ось треба запобігти, щоб новому чоловікові не гірко було на світі жити. А то скаже, от у мене батько такий всякий був, поскупився справити як слід родини, а тепер і їж хліб пополам із слізьми. «Одумайся, Бога ради, Тарасе!» – каже Шрам. Уже йому докучало слухати п'яне верзякання. Чи, до речі, осе чоловікові, приїхавши до церков божих, до мощей святих застряти на христинах? То що, чи куми, коло нього панькаєш? сказав хтось із боку товстим голосом. «Хіба не знаєш, що це таке? Знай, наш панів, от воно що, сказано – кармазини».